Skriven latin för blev fixerad i den ställning som det hade nått omkring 50 f kronor. Ljuden och formerna av latin gör det till en av de mest väljudande och ståtliga språken, och karaktären av dess syntax ger en kompakthet och precision som inget modernt språk innehar, vilket gör det till ett utomordentligt verktyg för utbildning i precishet av tänkande och konsishet av uttryck.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 Är den och den tysk-sveitsare, en fransk-sveitsare eller en italiensk-sveitsare? Eller är han en rätt romansk För andra, vilket språk borde restaurangmenyn vara skriven i, eller ett trafikmärke, eller ett regeringstilltjänargivande? Problemen är oändliga och onödiga. Om Sveitsarna hade ett gemensamt språk skulle dessa problem försvinna.